9. Лютий 1905 року. Східний Лондон. Коли непритомне тіло Бесі прибрали з місця події, натовп, як і завжди це буває з купами народу, відчув, що вистава скінчилася, і почав розходитись. Ті, що лишилися, перетворилися з юрми на суддю та присяжних, і почали обговорювати теорії щодо того, хто міг на неї напасти. А вже ж відповідь була банальною. Це мусив бути Том Драмонт, нікчема за якого Бесі так квапливо вийшла заміж. Вдачу він мав відповідну і в анамнезі розв'язання проблем за допомогою кулаків. Але тут, у напруженій атмосфері іст-енду, нічого ніколи не було просто. Я почекав, доки натовпро зійдеться, повернувся до будинку і піднявся сходами. Двері до кімнати Бесі були й розчахнуті. Там нікого не було. На ліжку лишився тільки закривавлений матрац. У цих чотирьох стінах містилося все її нажите майно. Канарка в клітці, хиткий письмовий стіл, щербатий і подряпаний, пошарпаний стілець, на якому висіла червона шаль Бесі, старезна шафа, дверцята якої теліпалися на одній петлі, зверху на шафі лежала валіза. А під ліжком стояла замкнена кремезний навісний замок сталева скриня з тих, що так полюбляють моряки. Я увійшов і спробував зачинити за собою вибиті двері, але вони все одно відчинилися. Тоді уважно оглянув пошкодження. Замок був доволі міцним, засув повністю висунутий. Але навіть найкращий замок не допоможе, якщо прогнила рама. Косяк був тонкий і легко відламався. Навряд чи довелося б довго його вибивати, щоб відчинити двері. Тут я його і помітив. Чесно кажучи, просто перечепився через нього. На підлозі неподалік від дверей лежав ключ. Дивно. Єдина причина, яка могла б пояснити, чому ключ лежить на підлозі, те, що він випав із замка, коли виламували двері. А якщо двері були зачинені зсередини, як міг Том Драмонд та і хтось інший напасти на бесі і після цього полишити кімнату? Це означало, що нападник побив її мало не до смерті, тоді пішов, а вона зачинила за ним двері та впала на ліжко. У цьому не було сенсу. Я взяв носову хусточку і обережно підняв ключ, загорнув і поклав до кишені. Наступні кілька хвилин я нишпорив кімнатою, шукаючи знаряддя, яким їй завдали пошкоджень. Не знайшов нічого. Хотів уже визирнути в відчинене вікно, аж тут почув голос Вайтлоу, що лунав звідкись ізнизу. Як вапливо вибіг до коридору, сподіваючись, що тепер, коли натовп розсіявся, він дозволить мені поїхати до лікарні перевірити, як там Бесі. Я застав Вайтлоу в кімнаті нижче поверхом, він буквально навис над парою старих, що притулилися на краєчку ліжка. Поруч із ними стояла Ребекка. Обличчя її пашіло. Що ж до старих, то була жінка, що впустила нас, і, як я припустив, її чоловік. На вигляд він був старим, як Адам, і таким же кволим, а шкіра на обличчі товста і ніби порепана, як кора на деревах. З під чорної ярмулки вибивалися тоненькі пасма сивого волосся. Однією рукою що весь час тремтіла, він стискав рукоятку ціпка, іншою тримав за руку дружину. Тож вони нічого не чули? запитав Вайтлоу. Ребека кивнула. Саме це я вам і кажу. Жінку побили мало не до смерті лише за кілька футів звідси, а містер і місіс Ріп Ван Вінкель не чули ані звука. Спали собі спокійненько, еге ж? Дівчина зітхнула. Місіс Фельдман вийшла з кімнати ще до сьомої. Вранці вона здебільшого була на кухні або у дворі. Містер Фельдман частково глухий на одне вухо і повністю глухий на інше. Крізь будинок може потяг промчати, і він нічого не почує. Я кашлянув, привертаючи до себе увагу. Він «Віндгеме», – озирнувся Вайтлоу, – «я гадав, що ви вартуєте внизу». Так, сере, але не лишилося нікого, за ким потрібно було б наглядати, і я подумав, що можу. Добре, то коли вже прийшли, чому б вам не вибити з цієї парочки чогось такого, що мало б сенс? Поблизу них здійснили напад на жінку, а вони і звуку не чули. Якщо вірити їм, то все це з таким самим успіхом могло статися на місяці. За стареньких заступилася Ребекка. Я намагаюся пояснити вашому колезі, що містер Фельдман майже абсолютно глухий, а місіс Фельдман не було в кімнаті, але він схоже не розуміє англійської. Я відчув, як Вайтлоу поряд мене негайно напружився і придушив посмішку, що готова була вирватися назовні. Чи не бачили ви, щоб сьогодні заходили чи виходили незнайомці? Дівчина стенула плечима. Не думаю. Раптом обличчя її застигло. — Стривайте. Був один чоловік. Він прийшов із домом, містером Драмондом. — Із Драмондом, — уточнив я. — О котрій годині це було? — Точно після восьмої. Свисток у доках я чула за якийсь час до того. Його привів містер Драмонд. Вони увійшли і сіли на кухні. Я знаю, бо була там, коли вони заявилися, готувала сніданок. — І ви кажете, що він прийшов із Драмондом? — вона кивнула. Так, я не бачила, як Том виходив, але зазвичай він іде до доків Святої Катерини о шостій і там чекає з іншими, чи не знайдеться роботи. Якщо нічого не виходить, то повертається і снідає. І часто він приводить із собою ще когось. Я вперше побачила його з гостем. Дивний вибір слів. Том Драмонд не здавався мені людиною, яка розважатиме гостей, особливо о восьмій ранку. «І який вигляд мав цей гість?» Вона на мить замислилася. Середній назріст, нижчий за містера Драмунда, ніс у нього такий чудернацький. Чудернацький? Як плавець у акули. Ще щось? У нього було брунатне пальто, залатане. Як і у всіх навкруги, завважив Вайтлоу. Дівчина покосилася на нього. Латки були зелені. Хто латає брунатне пальто зеленою тканиною? Той, у кого нема іншої, припустив я. Схоже, фраза її розсмішила. У Вайт чепелі Та тут лише на Бриклейн 30 кравців. Слушне зауваження. Тут і камінця не можна кинути, щоб не влучити в якогось кравця, і в кожного з них повно обрізків клаптиків тканин різноманітних кольорів. «Може, він просто такий ексцентричний?» – вступив Вайтлоу. «Можливо, просто мені здалося це незвичним». Зліжка подала знервований голос місіс Фельдман. Слова мовою ідиш призначалися ребетці. Вираз обличчя у дівчини змінився, зухвалість раптом зникла, нехай і тимчасово. «Що таке?» – запитав я. «Що вона сказала?» «Каже, що вранці ще дехто приходив. Не гість, але і не незнайомець». «Хто?» «Власник, містер Кейн». «О, котрій?» – уточнив Вайтлоу. Ребекка перекинулася фразами зі старою, яка вже пожалкувала, що відкрила рота. Вона вважає, що десь у пів на восьму, до того, як Том Драмунд повернувся зі своїм приятелем. «І він заходив до весі?» Черговий раунд обміну запитаннями, відповідями та перекладом. «Саме так» підтвердила Ребекка. «Зайшов пересвідчитись, чи з нею все гаразд. І зібрати квартплату, можете не сумніватися». «Ви його не бачили?» «Я мусила дещо зробити», – відповіла дівчина. «Між сьомою та восьмою мене не було вдома». Знову заговорила місіс Фельдман. Ребекка обернулася до неї. «Вона питає, чи вони з чоловіком іще потрібні вам?» Вайтлоу скептично розреготався. «Ні, скажіть їм, що вони вільні, дорогенька. Передайте, що вони дуже нам допомогли». «У такому разі, чи можемо ми вийти з їхньої кімнати?» «Містеру Фельдману важко терпіти галас?» – уїдливо поцікавився сержант. Ребекка Кравіц не відреагувала на жарт. На прощання старий Фельдман обдарував нас запалою беззубою посмішкою. Я зачинив двері та продовжив розпитувати. Коли Драмонд повернувся зі своїм гостем, він заходив до дружини. Дівчина посмикала мочку вуха. Я його не бачила, але вважаю, що так. Чому? Бо саме так він і робить, коли не може знайти роботу. Повертається додому, виканючує у бесі, скільки зможе, і біжить до паба. Вам відомо, котрі драмонд зі своїм приятелем у брунатному пальто пішли. Ребека знизала плечима. «Ні, я була у себе в кімнаті і спустилася до кухні десь у дев'ятій, там їх уже не було». «Ви бачили, Бесі, після того, як пішов драмунд, продовжив я. «Тобто до того, як ми знайшли її у їхній кімнаті?» – я кивнув. Вона похитала головою. «Ні, в я бачила її близько шостої, коли ходила на кухню. Вона ставила чайник, щоб нагріти води на чай. А хтось іще бачив її вранці?» Дівчина замислилася. «Я не впевнена. Точно ні Фельдмани, ні мої батьки». «Хто ще мешкає в будинку?» «Місіс Розен. Вона вдова. Її квартира поряд із нашою на першому поверсі. Вона помічниця аптекаря на Уайтчепл Роуд. А ще чоловік на мансарді, Ісраїль Фогель. Вранці я його не бачила». «Отже, наскільки нам зараз відомо, Драмонд останнім бачив свою дружину до того, як на неї здійснили напад», – підсумував Вайтлоу. «А де зараз Драмонд? запитав я. Дівчина відповіла байдужим поглядом. «Не знаю». «Наважуся припустити», – гамикнув Вайтлоу. «Якщо, як запевняє дівчина, він пішов до пивниці, то даю п'ять із десяти, що він у скривавленому серці, напивається до чортиків». Ходімо туди. Я повернув до сходів. «Не так швидко, хлопче», – зупинив мене Вайтлоу. «Пошлю туди констебля, а тоді звітуємо начальству. Запам'ятаймо її слова, закінчиться тим, що нам доведеться розслідувати вбивство». Погоджуватися з цим мені не хотілося. Лікарі її врятують. Обличчя Вайтлоу раптом спохмурнішало. Він повільно похитав головою. «Синку», – ледь чутно промовив він, – «сам Господь навряд чи зміг би її врятувати. Вона не повернеться».